Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah وَمَا يُدْلِلْ فَلَهَا دِيَالَهُ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهًا إلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُوهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاين اصدق Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'asal muslimin Ikhwanifillah Rahimali warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan kembali kajian kitab Iktikad A'immati Ahlil hadis Oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Yang meninggal pada tahun 371 Hijriah Rahimallahu ta'ala sekarang kita sampai pada bab Ru'yatul mu'mini narabbahum fil akhirah Orang-orang beriman akan melihat Rab mereka di akhirat Yaitu di surga Allah SWT Kata al-imam Abu Bakar Ismaili Pada poin 15 Halaman 43 Wa yataqiduna jawazal ru'yati minal ibad Al-muttaqin lillahi azawajala fil qiyamah Dunad dunia Ashabul hadis al-sunnah wal-jamaah Para imam-imam alil hadis Mereka meyakini Akan dilihatnya oleh orang beriman Atau orang-orang beriman Orang bertakwa melihat kepada Wajah Allah di hari kiamat Tidak di dunia Awujubuha liman ja'alallahu Dhalika sawabana fil akhirah dan ini adalah suatu hal yang pasti yang akan terjadi di hari kiamat. bahwasanya Allah dilihat oleh orang-orang beriman sebagai bentuk pahala balasan bagi orang beriman tersebut di akhirat. Kemudian disampaikan dalilnya. Kama kuala ta'ala. Wujuhu yaum ma'idin nazirah ila rabbihak nazirah. Wajah-wajah orang beriman Pada hari itu, yaitu pada waktu di surga Berseri-seri Ila rabbiha nadirah Kepada Rab-nya lah mereka melihat Demikian pula Allah berfirman Tentang orang-orang kafir Kalla innahum ar yauma idin la mahjubun Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka Pada hari kiamat itu Terhijabi Dari melihat Rab mereka Akhwani fillah rahimani warahmakumullah. Tadi disampaikan oleh Al Imam Abu Bakar Ismaili bahwasanya ashabul hadis, ulama-ulama al mereka meyakini orang-orang beriman, bertakwa akan melihat kepada wajah Allah di hari kiamat tidak di dunia. Dari tentang ini eh, banyak sekali baik dari ayat ataupun dari al-hadis. Ya di sini disebutkan dari ayat Al-Qur'an. Ya, yang pertama kita sampaikan bahwasanya inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul sampai ya hari kiamat Ashabul Hadis Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah dilihat pada waktu di surga oleh orang-orang beriman. Di antara dalilnya di dalam Al-Qur'an tadi sampaikan surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuh yaumil nadhira wa ja orang-orang beriman berseri-seri pada waktu itu kepada Rabb-nyalah mereka melihat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu di sini disandarkan Ayah melihat kepada wajah. Berarti orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata mereka. Demikian pula dalam surat, di disini sebut, Sampaikan surat Al-Mutafifin Ayat yang ke-15 Kala innahum ar-rabim Yawma Orang-orang kafir, mereka ya, Tidak bisa melihat kepada Rab mereka, kata Imam Syafiq rahimallah, kalau Orang beriman juga tidak bisa Melihat Allah, apa bedanya dengan Orang-orang kafir, maka ketika Disebutkan orang kafir tidak bisa melihat Kepada wajah Allah pada hari kiamat Maka Ya, Makhumul Mukhalafah, bawasanya sebaliknya orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Demikian pula kita mau tambahkan dalilnya, ya agar lebih mantap lagi kita bawakan dari syarah biasa itikod ahimatil hadis oleh Syekh Hamad Al Othman. Disampaikan ayatnya diantaranya surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan lil ladzina ahsanul husna Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan tentunya dari kalangan orang beriman bagi mereka al husna kebaikan wa ziyadah dan tambahannya atau bonusnya Dan ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasul sallallahu dalam sahih Muslim eh Rasul mengatakan arti orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al husna Kata Rasul Sallam al-husna ai al-jannah orang beriman yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga waziyadah dan tambahannya apa tambahannya? kata Rasul an-nawar ilah wajihillah yaitu melihat kepada wajah Allah سبحانه وتعالى tentunya di dalam penafsiran di sini ada dua aqidah alusna waljamaah yaitu meyakini Allah punya wajah makanya orang beriman akan melihat kepada Wajah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengajarkan kepada kita doa, ya doa ini as'aluka ladzatan nador ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat melihat wajahnya di surga kelak. Ini sekali lagi ada dua eh, aqidahul sunnah yang tercantum dalam penafsiran Rasul dan juga dalam doa Rasul tadi. Ada penetapan sifat wajah bagi Allah, sebagaimana dalam ayat wa yabka wajurabika dul jalali wal ikram kakalah wajah Ramu. Kita tetapkan apa adanya Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Kita wajib tetapkan apa adanya tanpa kita serupakan dengan wajah makhluk dan tidak boleh kita apa? membayangkan ataupun tidak boleh kita mentakwil mengatakan arti wajah di sini adalah kekuasaan atau zat ini adalah takwil yang batil kita katakan wajah ya wajah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki namun tidak sama dengan wajah al makhluk kemudian diantara akidah yang Rasul terangkan dalam ayat tadi atau dalam tafsir ayat tadi bahwasanya ya Allah subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang-orang beriman di surganya dan itu termasuk nikmat yang terbesar yang ada di surga Allah subhanahu wa taala makanya ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena memang ini adalah masalah yang sangat amat berharga karena ini nikmat yang paling berharga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ini dicantumkan dalam kitab-kitab akidah di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak mengimani tentang akidah ini bahwasanya orang beriman melihat kepada wajah Allah di akhirat kelak. Itu ayat surat Yunus ayat 26. Kemudian kita tambahkan lagi... Surat Qaf ayat 35... Allah mengatakan... Lahumma yasha'una fiha... Waladayna mazid... Dan bahwasanya Bagi para penghuni surga... Itu kenikmatan apa yang mereka kehendaki... Apa yang mereka inginkan... Pasti akan mereka dapatkan di surga... Eh, apapun yang mereka minta... Ya eh, akan Allah pun di surga... Kemudian kata Allah... Waladayna mazid... Dan kami memiliki apa tambahan atau bonus untuk mereka penghuni surga tersebut. Disamping kenikmatan-kenikmatan itu, ada yang paling eh berharga lagi yaitu kata para ulama melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada eh wajah Allah di surga kelak, ya. Sebetulnya ayat saya sudah cukup, ya. Apalagi ditambah dengan hadis yang mutawatir, ya. Kata seorang ulama, ada beberapa hadis, ya, yang itu mutawatir berkaitan dengan akijah, Dijamakkan, ya, dikumpulkan dalam dua bait syair, ya, dikatakan di situ wamimatawataroh, min al hadizi, ya, man kadaba, waman bana baitan lillahi wah Eh di antara hadis-hadis yang mutawatir itu hadis yang pertama tentang sabda Rasul, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Ya, eh, barang siapa membawa hadis dhaif dan dia tahu itu dhaif, eh atau palsu bahkan, maka dia diancam masuk ke dalam api neraka. Ya, eh, naudzubillah min dalik. Nah, kalau selektif dalam apa? menyampaikan hadis. Ya, eh, karena Rasul mengatakan dengan terang-terang eh, dan itu adalah Hadis yang mutawatir. Barang siapa yang berdutas namaku. Maka siapkan tempat hidupnya dalam api neraka. Kemudian. Kata Rasul Rasulullah SAW. Hadis yang mutawatir juga. Atau kata para ulama. Hadis yang mutawatir. Itu hadis tentang. Barang siapa membangun rumah Allah. Yaitu masjid. Karena Allah mengharapkan. Ridha dari Allah. Pada dari Allah. Maka baginya rumah di surga. Ini juga hadis yang mutawatir. Kemudian. Waru'yatun syafa'atun. E'wal ha'udhu. Eh kemudian wamasulku feini wahdi baktu kata penyair tadi dari ulama bahwasannya hadis ru'yah e, yang kita bahas ini hadisnya mutawatir demikian pula dengan hadis tentang syafaat pada hari kiamat kemudian hadis tentang masalah telaga rasul di ayat e, akhirat demikian pula hadis tentang masalah membasuh ayat e, sepatu atau kawas kaki ketika wudhu itu hadisnya mutawatir intinya Hadis tentang masalah ru'yatul mukminin rabbahum orang beriman melihat kepada Allah pada hari kiamat itu hadisnya mutawatir banyak periwayatannya. Kita sampaikan di sini ucapan Pak ulama tentang hal ini di antaranya seorang guru dari Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Ma'in rahimallahu beliau mengatakan indi sab'ata asrar hadisan fir ru'ya kullu hasihah. Kata Yahya bin Ma'in gurunya Imam Al-Bukhari bahwasanya Aku meriwayatkan 17 hadis tentang ru'yah, eh, tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala kulluha sahih dan semua hadisnya sahih. Eh, di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum eh, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian kama tarawnal qamara laylatul badri sebagaimana kalian melihat kepada Pulauan di kalapun nama Latubaruna Viruyati dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama tersebut demikian pula pada hari kiamat, ya Allah ahad. Namun, ya ketika orang beriman semuanya melihat kepada wajah Allah di surga kelak tidak akan ada apa, Eh desak-desakan tadi sebagaimana orang-orang melihat kepada bulan purnama meskipun satu dilihat oleh semua orang di dunia tidak berdesak-desakan. Eh, di situ kata Pak Ulama Hada tajfir ru'ya bil-ru'ya La tajfirul mar bil mar'i bil-mar'i Di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan Tidak Namun menyerupakan cara melihat kepada Allah Sebagaimana melihat kepada apa? Bulan pun nama tidak berdesak-desakan eh, Jadi jangan salah paham Di situ bukan apa? Rasul menyamakan A'udhu Bila Min Dalik Eh, Rasul tidak menyamakan Allah dengan bulan Namun di situ penyamaannya Dari sisi cara melihat kepada Wajah Allah subhanahu wa ta'ala La tudaruna fi ru'yati Sekali lagi hadis yang berkaitan dengan ini Itu mutawatir Sebagaimana kata Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala Demikian pula kata Imam At-Tabari rahimahullah Rawaan Rasulullah SAW Mina sahabati haditha ru'ya Salasatun wa isyuna nafsan Bahwasannya ada 23 Sahabat Rasulullah SAW Yang meriwayatkan hadis tentang haditha Ru'ya Orang beriman melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Al-Hafid Abu Bakar Al juri mengatakan Tawatara al-akhbaru siha Anin Nabi SAW bin Nadwal ila wajillah azza wa jalla. Telah banyak riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW Tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah azza Wajalla. Wa qabilaha Al ilmi ahsana qabulin dan para ulama menerima risau tersebut dengan sebaik-baik penerimaan. Tidak ada yang menolaknya kecuali al-Bita. Kecuali kelompok yang sesat. Qalal al-Hafid il-Mukiasir rahimallah. Al-Hafid il-Mukiasir rahimallah berkata. Wa qasabatat ru'yatul mu'minalli' azzawajalla fid al-akhirah. Fil ahadisi siha. Bahwasannya telah sahih tentang orang beriman melihat kepada Allah azzawajalla di akhirat. Dan itu hadis-hadisnya sahih min mutawatirah dan hadisnya mutawatir la yumkin daf'uha wala man'uha tidak mungkin ya ditolak tidak mungkin diingkari ini kalau memang masih ada al iman billahi wa bi rasulihi اخواني filah rahmani dan ini adalah ijma' para ashabul hadis ulama al-Islam tentang adanya ya akidah seperti ini diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Qutaibah atau Qutaibah bin Sa'id rahimahullah beliau mengatakan qaulul a'immatil makhudhi fil Islam was al iman birru'ya wa bil ahaditsi an Rasul sallallahu bahwasanya semua ulama sepakat yang mengatakan wajibnya beriman bahwasanya orang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ayatnya sangat jelas dan hadisnya juga mutawatir dan jelas tidak bisa apa ditakwil-takwilkan. Ini menurut ahli sunah wal jamaah ya yang asli. Adapun yang kawi lain lagi ya mereka apa? banyak takwil takwil ini nanti akan kita sampaikan sebagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatakumullah, para ulama sangat amat eh, keras dan tegas dalam masalah hal ini. Dan mereka sangat amat keras ia eh, mengutuk orang-orang yang mengingkari akan akidah yang hak ini. Eh bahkan mereka apa? mengkafirkan orang-orang yang menolak eh akidah ini. Eh, kita ingin sampaikan karena sekali lagi masalah akidah yang tidak bisa dipermainkan. Imam Ahmad dan yang lainnya, ya eh, mereka alusuna wal jamaah dari ulama salaf mengatakan eh di di sini kita sampaikan Kolal al-imam Ahmad Man qala inallaha kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat maka dia kafir. Ya, ini ucapan Imam Ahmad. Imam Abu Bakar Al-Marruzi mengatakan man Allah la yura kafir. Sama dengan ucapan Imam Ahmad tadi. Barang siapa yang meyakini Allah tidak bisa dilihat di akhirat maka dia kafir. Berkata Hambal bin Ishaq Ayat eh, sama dengan tadi manza ma anallahu la yara fil akhirah faqad barang siapa yang meyakini Allah tidak dilihat di akhirat maka dia kafir kepada Allah wa kadzdzaba bilquran dan dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an waradda Allah amrahu dan dia menolak ya eh, perkara Allah Subhanahu wa taala Imam Al-Juri mengatakan fa in qala al umin bihadha yakni arru'ya kila lahu kafarta bil kalau ada kelompok yang mengatakan Aku tidak beriman kepada Rukiyatul Mukminin Robaoh, maka dikatakan kepadanya engkau telah kafir kepada Allah Azza Wajalla. Ini sekali lagi masalah akidah. Ini masalah yang ia ya, tidak bisa dianggap sepele. Orang yang menyimpang ini bisa kufur kepada Allah Azza Wajalla. Di sini sudah sering kita sampaikan, namun tidak boleh kita apa? Ia ya, menfonis kafir orang perorangan. Ya kita mengikuti jejak ulama Ahlussunnah Wal Jamaah mengatakan secara apa umum barang siapa yang tidak meyakini ya seperti ini maka dia kafir hukum secara umum namun person-personnya yang ya, berbuat demikian yang meyakini demikian tidak langsung bisa apa kita kafirkan ya kita sampaikan hujah kita tegakkan eh, jalil jalilnya ya dan yang perlu kita sampaikan juga di sini ia ya, bahwasanya kita ketika mengatakan barang siapa meyakini seperti ini, barang siapa meyakini seperti ini, maka kafir, tidak lain eh tidak bukan kecuali mengikuti jejak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walau kariha al-mubtadi'un. Meskipun ahli bid'ah itu apa? membenci, tidak suka dengan hal seperti ini. Eh, sampai kita apa dituduh? Ini adalah apa? ajaran teroris. Eh, ini ajaran radikal, ya. Kalau dikatakan ajaran radikal, ini Imam Ahmad mengajarkan apa? Radikalisme, kalau radikalisme seperti ini tidak ada masalah, kita terima tidak ada masalah. Ini adalah warisan para ulama alisuna wal jamaah. Eh, yang radikal itu, ya mereka itu yang membuat hal-hal yang bid'ah dalam urusan apa agama. Eh, intinya sekali lagi, mereka salah memahami apa yang kita sampaikan, eh, atau mungkin pura-pura bodoh tidak tahu ya bahwasanya ketika kita mengatakan ini perbuatan syirik, perbuatan kufur, ini hanya mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, mengikuti para salafu as saleh. Imam Ahmad ketika mengatakan barang siapa mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia di akhirat maka dia kafir. Ya, ini sekali lagi adalah hak wajib kita mengikutinya. Ya, meskipun mereka apa menuduh kita mengikuti ajaran radikal dalam masalah, ya, seandainya ini radikal kita ikuti. Ya. Namun tidak sampai kepada ajaran apa? terorisme. Eh, sekarang mereka ya eh, lagi kebakaran jenggot eh bukan jenggot, punya eh, jenggot mereka, kebakaran kumis, ya. Eh, ya eh, karena eh, mereka sudah kewalahan menghadapi dakwah asalafiyah. As ya eh, meskipun sekali lagi memang resiko perjuangan katanya demikianlah. Ya eh, bahwa mereka tidak akan suka dengan as-sunnah karena sudah yang eh, berkarat kepedaan dalam hati mereka. Ya eh, kita itu di era eh, radikalisme dan sebagainya, ya eh, padahal tidak lain kita mengikuti aya ucapan-ucapan para ulama yang sangat tegas, yang sangat keras bagi mereka-mereka yang menyimpang dalam urusan akidah. Cuma sekali lagi kita sampaikan bedanya kita dengan kelompok teroris, kelompok Khawarij, mereka apa suka memvonis individu-individu dari kaum muslimin murtad dari agama tanpa hak. Ya adapun kita hukumnya secara umum sebagaimana ulama. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan Imam Ahmad rahimahullah Mengatakan barang siapa Mengatakan Al-Quran makhluk Maka dia kafir Namun ketika penguasanya mengatakan demikian Tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad Beda antara fonis secara umum Dengan fonis secara apa Individu ataupun person-personnya Ini sekali lagi jelas eh, Bahawa saya penyimpangan dalam hal ini Termasuk kesesatan yang nyata Bahkan dianggap Kufur oleh Para ulama al-usul al wa'al-jamah. Meskipun di sini ada poin yang penting untuk kita sampaikan. Yaitu ucapan Syekhul Islam imtiamir rahimallah. Walladzi alih jumhur salaf. Anna manjadaruyatallah fi jadil akhirah. Fahuwa kafir. Sesungguhnya pendapat kebanyakan ulama salaf. Barang siapa yang mengingkari. Allah tidak Allah dilihat di akhirat. Maka dia kafir. kana mimman lam yabluhul al-inmu fi dhalik urrifa dhalik. Namun kalau orang itu masih jahil Disampaikan hujah Kata Imam Syekhul Islam Kama yu'arraf malam tabluhu syara'il islam Seperti orang yang jahil Terhadap syaril islam tidak sehati Fain asar ala juhud Ba'da buluhul inmi Lahu fahuwa kafir Adapun kalau dia ya, terus bersikeras Tidak meyakini akhidat seperti ini Maka itulah yang disebut sebagai orang apa? Kafir Dan dari sinilah kita mengatakan bahwasanya ada udur bin jahal Orang jahil tidak bisa langsung apa dikafirkan ditegakkan hujah kepadanya. Khonifilahi rahmani wa Kemudian yang ingin kita sampaikan eh tentang ucapan ya eh, muallif tadi bahwasanya Allah dilihat di akhirat, tidak di dunia. Eh, kata Imam Abu Bakar Asmaila rahimallahu wayataqiduna jawaz arru'ya minal ibadil mutaqill azza fil qiyamah dunia dunia. Ashabul hadis. Ulama-ulama'il hadis. Mereka berkeyakinan. bahwasanya orang-orang beriman, bertakwa. Melihat kepada Allah Azza wa'alaikah di, di akhirat. Tidak di dunia. Ini perlu kita sampaikan. Ar-ru'yah. Ya, melihat Allah. Ini ada. Ya, kalau kita bagi ada tiga. Sikon atau waktu atau tempat. ya Di dunia. Ya. Ini. Ini. Dibagi lagi menjadi eh ya, tiga ya. kata ulama melihat Allah di dunia ya, ini ada tiga perinciannya ketika di dunia melihat Allah dalam artian dalam keadaan ya, terjaga melihat dengan kedua mata maka sepakat alusna mengatakan itu mustahil. Ya, makanya dikatakan tadi dunia-dunia tidak di dunia dalam matian melihat kepada Allah wajah Allah dalam keadaan terjaga, ya, bukan dalam keadaan mimpi. Ini tidak mungkin mustahil. Apa dasarnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah ya, berkata kepada Musa, Nabi Musa menghendaki untuk melihat kepada wajahnya. Walamaja Amusalimi katina Wakallamaurabhuu Kala Robbi hari ini Amdurilaih Ingatlah ketika Nabi Musa eh, berjumpa dengan Allah dalam artian berziarah dengan Allah سبحانه و تعالى Allah berbicara dengan Nabi Musa Nabi Musa mengatakan eh, Ya Allah Ya Robbo Perlihatkanlah dirimu kepada aku maka apa jawaban Allah Lantarani engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini ini adalah Ejma'ah eh, al-Suna mengatakan tidak mungkin ada seorang pun melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Bahkan Imam al-Barbahari rahim Allah, dalam kitabnya dari sunnah sangat keras masalah ini. Beliau mengatakan man za'amah annahu ra'arobbahu fi dunia fakot kafarah. Barang siapa yang meyakini ada seseorang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga tentunya tadi. Maka dia kafir. Kenapa Allah jelas mengatakan lantaran ini kepada manusia terbaik pada waktu itu Iaitu Nabi Musa alaihissalam. Allah tidak perlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam bukan sesuatu yang mustahil. Allah sanggup memperlihatkan kepada para ya nabi-nabinya kepada manusia. Namun apa hikmah di balik Allah tidak bisa dilihat di dunia karena manusia lemah di dunia tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika Allah berkata kepada nabi Musa ya <tik> Lan walakin umdu ilal jabali fa isakara makana fa safa tarani ya namun lihatlah kepada gunung itu wahai Musa ya. jika dia bisa tetap tegar ketika aku memlihatkan kepada ya gunung tersebut maka engkau akan bisa apa melihatku namun ketika falamatajalla <tik> rabbulil jabali ja'alahu dakkah namun ketika Allah memlihatkan wajahnya kepada gunung hancur gunung tersebut di dunia manusia tidak bisa apa Ayah eh, tidak sanggup melihat wajah Allah. Eh Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasul mengatakan "Hijabuhu An-Nur." Hijabnya nya Allah itu dari cahaya. Seandainya Allah membukanya, maka akan terbakar semua yang apa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di di dunia ini. Namun di akhirat, Allah memberikan kekuatan kepada orang beriman untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekali lagi intinya, melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga ini mustahil, tidak mungkin. Lan tarani ya Allah mengatakan kepada Nabi Musa demikian pula Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik ya kekasih Allah Subhanahu wa taala namun beliau belum pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga sampai-sampai ketika di Isra wal Mi'raj ya Allah mengangkat beliau sampai ke langit ketujuh seorang sahabat mengatakan harra'ait rabbak apakah engkau bertemu melihat kepada Rabbmu maka Nabi Muhammad mengatakan nurun anna arahu ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi hijabnya Allah ta'ala. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad, Sayyidul wa ladi Adam akan Ya Demikian pula Nabi Musa AS, manusia-manusia terbaik. Namun, tidak bisa melihat kepada wajah Allah. Apalagi, selain para ambiya. Maka sekali lagi, sungguh sesat, bahkan sungguh kufur orang-orang yang mengaku bisa melihat kepada wajah Allah. Dan ini ada banyak orang mengaku melihat kepada Allah SWT Eh bahkan sudah semak, kita sampaikan dulu Bahkan saya sendiri pernah mendengar eh, Seorang guru di sekolah Mengatakan tadi malam Eh saya lagi bersemedi dengan guru saya Eh kemudian tiba-tiba Langit terbelah satu persatu Sampai langit ketujuh kemudian Kita melihat kepada wajah Allah SWT wa Ini syaitan yang dilihat adalah Iblis na min dalik. Ya. Namun inilah kenyataan yang ada Makanya Pak Ulang membahas masalah ini Tidak mungkin di dunia Allah bisa apa? Dilihat dalam keadaan terjaga. Ini yang pertama. Melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Ini mustahil. Tidak mungkin. Yang kedua. Melihat dalam artian di sini adalah. Ya, Rukyakul biyah. Ya, Rukyakul biyah dalam artian. Betul-betul merasa. Melihat Allah. Ya, namun Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Dan inilah derajat al-ihsan. Antak buddhullah. al Ka engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Namun tidak apa? Tidak mungkin melihat Allah. Cuma apa? Betul-betul merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Ya. Ini adalah hak. Benar. Dalam arti apa? Merasa diawasi. Bukan melihat sebenarnya. Yang ketiga. Yaitu melihat dalam keadaan bermimpi. Ya. Dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari bercerita kepada para sahabatnya bahwasanya beliau melihat kepada eh, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermimpi. Ini ro'a itu fi ahsanis suratin. Kata Rasul sallam aku tadi malam melihat Allah dalam keadaan bermimpi intinya Eh, dalam keadaan seindah-indahnya. Ya, ini adalah hak kata polama Hadisnya sahai riwayat Imam At-Tirmidhi Jadi ini tiga kategori Melihat Allah di dunia Dalam keadaan terjaga tidak mungkin Dalam keadaan bermimpi mungkin Dan terjadi pada zaman pada diri Rasulullah SAW ya, Kemudian yang ketiga ya Namun perlu disampaikan Kalau ada orang mengaku saya bermimpi ketemu Allah Kemudian diberikan wangsit ya, Demikian dan demikian Tidak perlu salat ya lima waktu cukup satu kali saja ini sekali lagi bukan Allah namun adalah asyaitan karena syarat Allah sudah sempurna tidak mungkin apa ada perubahan sama sekali kemudian yang ketiga tadi melihat Allah dalam keadaan dan dalam artian merasa selalu diawasi Allah ini adalah hak kemudian yang kedua melihat Allah di alam akhirat sebelum surga di padang mahsyar ini menurut jumhur ulama ya atau menurut sebagian ulama ini memang ada khilaf antara para ulama. Apakah semua manusia melihat Allah? Yang benar, ya semuanya melihat Allah di padang masar. Baik yang kafir, yang munafik, yang musyrik ataupun orang beriman. Cuma berbeda antara orang beriman ketika melihat kepada Allah di padang masar. Dengan orang musyrik melihat Allah di padang masar. Ya, dulu pernah kita tanya kepada Syekh Ali bin Hasan al halabi rahimahullah Taala tentang hal ini. Kata beliau, ibaratnya seperti orang yang baik melihat kepada aparat keamanan dengan pencuri, perampok melihat kepada aparat keamanan. Ini apa merasa aman, merasa senang, karena ada yang apa menjaga, melindungi. Sedangkan eh, mereka penjahat merasa apa ketakutan. Betul mereka melihat. Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang beriman dalam keadaan apa? Senang dalam keadaan ia eh, mereka berbahagia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi melihat Allah di padang masa semuanya melihat. Eh. Dan yang ketiga tadi di surga tentunya hanya orang beriman yang melihat kepada wajah Allah. Ya, eh, meskipun pembahasan masalah akidah ini difokuskan tentang melihatnya orang beriman eh, kepada wajah Allah di surga. Cuma karena disinggung tadi masalah Melihat, eh, tidak mungkin melihat di dunia kita perinci. Jadi ada tiga kategori melihat Allah di dunia, di padang masar dan di surga. Di dunia lagi menjadi eh, tiga. Eh, kalau melihat dalam keadaan terjaga itu mustahil, tidak mungkin melihat dalam keadaan bermimpi pernah terjadi pada zaman pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Allah dalam dalam eh, arti merasa diawasi Allah Taala ini adalah al-ehsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam. Al Islam antak buda Allah keada katara fa illam takun yarak yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah namun jika engkau tidak bisa melihat Allah maka ketahuilah dia apa melihatmu ini adalah muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala namun sekali lagi yang banyak dibahas ulama dalam kitab akidah yaitu poin yang terakhir melihat Allah di surga dan itu hak dalilnya dari ayat sudah kita sampaikan tadi demikian pula hadis mutawatir dan juga ijma' ahlus sunah wa jamaah meskipun demikian eh namanya eh, orang yang sesat tetap apa mengingkari ataupun mentakwil hal tersebut eh sebagaimana orang yang sakit eh dikasih makanan enak apapun eh tetap merasa apa Pahit mulutnya, yang gak enak, yang pahit bukan makanannya. namun apa lidahnya? Itulah alibijah. Ya, padahal jelas ayatnya, hadisnya tetap apa? Tidak mau terima. Ada penyakit dalam hatinya, penyakit ashubhat. Eh mereka cari-cari dalil untuk mengingkari akidah seperti ini. Di antaranya ashubhat mereka, mereka mendatangkan ayat yang kita baca tadi tentang Nabi Nabi Musa Alaihissalam. Bahwasanya Allah mengatakan lantarani. Menurut terjemahan mereka. Lantarani engkau tidak akan mungkin bisa melihatku selama-lamanya. Di dunia sampai di akhirat. Kata mereka kata-kata lan. Lan itu kata mereka fungsinya maknanya itu menafikan selama-lamanya. Maka dijawab oleh para ulama dalam segi bahasa saja tidak benar. Ini orang yang ya, tidak paham bahasa Arab. Maka imam Atau imamnya Nahu Atau yang dikenal dengan Imam Ibn Malik ya, Yang punya alfiah Ibn Malik Beliau dalam alfiahnya mengatakan Waman ro'ah An-nafiah bilan mu'abada Faqaul hurdud Wasiwahu fa'duda ya, Kata Ibn Malik Dalam alfiahnya Barang siapa yang meyakini Lan itu berfungsi untuk menafikan selama-lamanya. Maka faqaul hurdud. Maka ucapannya ditolak. Nah, ya. Ada pun yang lainnya. Yang menyelisih pendapat tersebut. Maka dukunglah atau eh, kuatkanlah. Intinya sekali lagi dalam segi bahasa saja. Kata Ibn Malik tidak benar. Kalau kata-kata lan itu untuk selama-lamanya. Apalagi dalam ayat. Allah juga menjelaskan. Lan itu tidak selama-lamanya. Ya, di antaranya dikisahkan tentang orang-orang kafir. Mereka apa? Lan yatamannaunahu abadan. Mereka tidak menginginkan kematian. Ya, walan yatamannaunahu abadan. Mereka tidak mau mendekati kematian sama sekali. Pakai kata-kata lan. Namun di akhirat mereka ingin mati. Ya. Apa dalilnya? Ketika mereka di akhirat di, ala, di neraka mereka mengatakan kepada malaikat-malaikat Malik penjaga neraka, Wanadaw ya Malik uliyah kudi alinarobuk. Mereka memanggil malaikat, eh Malik, wahai Malik, liyakudi hendaklah ramu mematikan kami, agar kami tidak merasakan apa ada di neraka. Jadi kata-kata lan itu tidak menafikan selama-lamanya. Eh tadi kita sampaikan Nabi Musa ketika Allah katakan "dan tarani engkau tidak bisa melihatku yaitu apa? di dunia. Adapun di akhirat, Rasul mengatakan innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Ini sekali lagi syubrat albidah ya eh, tetap apa? ya eh, sangat lemah sekali. Tentunya bagi mereka-mereka mereka yang mempelajari eh, aqidah alsunnah wal jamaah. Ada pula di antara mereka yang ya, mentakwil. Ya. Kata mereka betul melihat. Cuma kata-kata melihat itu tidak dengan kedua mata. Namun melihat dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala namun dengan apa? Mata hati. Padahal dalam riwayat. Dalam riwayat Rasul mengatakan. Innakum satarana rabbakum yauman qiyamati ayanan. Ya. Bahwasannya kalian akan melihat-lihat kalian di akhirat ayanan ya, dengan kedua mata kalian. Apalagi jelas tadi ayatnya kata Ibn Qayyim Rahim Allah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri. Dan kepada Rabnya lah mereka melihat. Ketika disandarkan melihat kepada wajah berarti melihat dengan apa kedua mata. Eh, ya, namun itulah ahli lbid a ah. mereka tidak mau mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka berusaha untuk mentakwil, takwilkannya. Naudzubillahimin darik. Taevekhonifilah rahimahni warahmatu kumullah dan diantara kelompok yang mengingkari akan hal ini yaitu kelompok eh ya, aljahmia tentunya almuktazila dan juga kelompok asarya. Kelompok asarya mereka mengingkari meskipun ya tidak frontal sebagaimana Mu'tazila. Ya, mereka mengatakan Allah itu dilihat, ya, namun tidak berhadapan. Ya. Ini ya termasuk keanehan mereka. Ya, kita bisa membayangkan Allah dilihat namun tidak apa, ya, di, tidak berhadapan. Bagaimana? B, tidak berhadapan. Tidak, ya. Muqabala, bila muqabala. Dikatakan di sini. Wa Ibnul Furuk al-As'ari. Ada tokoh As'ari yang menyebut Ibnul Furuk. Mengatakan, Inna Allah yura lafi jihatin. Allah itu dilihat, namun tidak di salah satu arah sama sekali. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di samping, kanan kiri dan sebagainya. Bagaimana? Nah, ya. Ini adalah apa? Ucapan yang, ya, tanpa, tanpa di, pikir sama sekali asbun bagaimana dilihat namun tidak diarah sama sekali ya tidak diarah atas bawah ke kiri kanan seterusnya ini sekali lagi ucapan alilul albija ya ikhwani fillah rahimani kemudian dikatakan di sini tentang tafsir ayat kala innama rabbim yauma dilam mahjubun surat almutaffifin ayat 15 Fa law kana al mu'minuna kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu kanu jami'uhum anhum mahjubin. Jadi Allah mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi, tidak bisa melihat Allah SWT. Kata Asy-Syaikh atau Imam Al Bakri Ismaili, seandainya orang mu'min, orang kafir semuanya tidak melihat Allah, apa bedanya antara apa mereka ya. Wa dhalika min ghairi Namun Eh, tidak boleh kita meyakini Allah itu berjisim sebagaimana manusia ketika dilihat di akhirat Kelak eh, Sekali lagi eh, Ini ada di footnote ini sebetulnya bahwasanya kata-kata Allah tidak berjisim Ini kata-kata yang selayaknya itu ditinggalkan eh, Karena mengandung dua kemungkinan eh, Al-Bidha ini masuk ke dalam bab ini untuk menyatakan Al-Sunnah itu musyabbiha Menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kita katakan Allah itu memiliki wajah, memiliki tangan dan sebagainya. Namun tidak boleh kita mengatakan Allah itu bertubuh. Kata-kata tubuh tidak ada dalam ayat, tidak dalam hadis, tidak pernah diucapkan oleh sahabat dan tabiut tabiin Kita mencukupkan dengan apa yang sudah ada, nasnya dalam akunan hadis. Tidak boleh kita apa? tambah-tambahi. وَدَلِكَ مِنْغَيْئِ اتِكَوْتِ تَجَسِمْ فِي اللَّهِ عَزَوَ جَلَّهِ Walatahdi di laut. Walakin yar, yarawnahu jalla waza biayunihim alamayasya bua bila keifin. Eh cukup kita mengatakan orang beriman melihat kepada Allah azza wajalla dengan mata mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tanpa kita membayangkan membayang wajah Allah tersebut. Ya ini sekali lagi. Yang harus kita yakini dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juk dukung UV TV dengan belanja di UV Store